Eta esan bezala, eh, irungo udalak LGTB kolektibaren bandera, ekanaren hogeita sortzean, eh, ba, esintzilikatzea, erabaki duen bitartean, horri eh, begiratuko diogu ondoren, ondarri aldiz atzo, eh, udal batzan, hain zuzten ere, eh, izan zuten, eztabaida horri buruz, edo bertara eraman zuten, ehatxeo bilduren mozioa dela eh, medio, ehatxeo bilduko gozera maia, lore herri ondo dugu, ontasitze gaituko, telefonaren beste muturrean, lore, kaixo guardion? Kaixo, horren Beno, basan bezala. Eh, Ondarbik udalak ez dakitzea irabaki hartua zuen aurretik, baina eh, mozio aurkeztu zenuten eh, ba, hain zuzen ere adierazpen batez. Eh, ba, Nolabait ere ofiziale egiteko? Ekaina eh, enogitaz orkzea begira?: Bai, hori da. Aldez aurretik etzegoen lehenago, darzpeinako aldarbik ere zuen deus arkeztu. bakarra izan du binean eh, onen inguruko eh, adierazpena aurkeztu zuenak, eta, eh, bueno, ba horregon duzak, ba, E, alde batetik e, bai pepe eta eh alderdi ere ba bueno, guk aurkezutako testuan ba hitzen bat edo beste kapitalismo eta honelakoak ba bueno, E, pizkat gogor egiten hiela, baina, bueno, hori delatak, baina dira ziren nuen, e, edo nondik, edo ideologia edo e, e, e, e, egitura tatikan, eginte sortutako diskriminazio oro gaitzen genuela, beraz, hitz e, horikendu eta e, onartu egin onartu egin eta gainera, ba, bueno, guk banderarena aipatzen genuen besteak beste, ba, Eh, ikusgarritasunaren aldetik, ze, bueno, adierazpenak mila egiten dira, eta gero bak gelditzen dira, bak paperetan, ez da, eta nola batxere, bak, ikusgarri egitzeko arena banderaren e, gaiatzen, e, alderdi zeltzaleak ere horrela komentatu zuen, e, e, urartzen zuen la ikusgarritasunaren e, gaiarekin banderarena, eta horrela onartu hartu egin zen. Mm, Ongi da. Eko dugu PP udal taldea kaso horretan abstentitu egintzela, modu baten zein bestean, ez dakit, eztabai da baida hundirik etzen eman ondarridian, ezta? Izan ere, eztabaida gaur egun eh, anistasun eta identitate sexualen eh, gainean eztabaida ematea ere, ez dakit, ulergaitza da, er, gaitzara, ez? Ba, bai, eh inclusio nere, ba, e, bueno, ba, ni pentsatzen nun, gainera ba, bueno, ezta bai egongo zela, eta Ba ez badirudi ba eh, orokorrean nahikoa on dagoena bueno gauza bada gero zer esaten dugun eta bestea zer egiten dugun baina egia da siquiera azdar bi horretatik eh, urratsak eh, ematen ari garerela biztan da Ongi da, e, bukatzeko eta udal batza zari ganela aprobetsatuz lore e, gogoratuko dugu atzokoan ere ondarribiko udal batzak egon hartu zuela ondartza inguruak integralki e, kudeatzea ondarribiko udala gatozen bosturteetarako, kaso horretan abstenitu egintzineten, zer da? Ez duzutena ba, ez ikusten edo? Bai yes, ez, abstenitu ginen besteak beste, beste e, konfiantza, hau da, Ez genuen kontrako botketarik egin pozitiboki baloratzen dugu e, aukera izatea bost e, e, bostortez eta beste bosteko luzapen aukerarekin e, e, zera o, ere muoie guztiak e, e, kontrolatzeko e, zera modua izatea. Nola nahi ere ba, ikusten dugu e, egin behar dena dela dela e, lanketa orokor bat E, bai, e, zera, e, aparkatzearena, baita, e, bertan ere, ba, autokarabanak eta antolatzeko modua izatea, eta ikuspegi orokor batetik, epe erdain horretara, benguagatik guztia antolatzeko eta, eta juz, just... gehiago izan duzan, bueno, ez dugu korra egiten, konfianza maila barbadaukago la copa eta pentsatzen dugu horrek lanketa behar duela eta eskatzen dugu ba eh lanketa hori egitea horrengarapenaren esperoan beraz ez horida horida ongida balore herri ondoren eh, mi esker eh guren ez herregatik izan baita zure